لا يرحم الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا وعلى اله وصحبه ومن اتبع ما بعده اخواني لا يرحمنا ini kita akan membaca kitab al-imla'u ala syarhin al mahali lilwarakad fi usulul fiqh muhallan bil adillati wal tatubiqat al-imla atas syarah al-mahalli untuk al-warakad dalam usul fiqh muhallan muhallan tuddi hiasi bil adillah dengan dalil-dalil watatul -dalil dan terapan-terapan terhadap dalil tersebut. Ta'liq al Amjad Rashid disusun oleh al Amjad Rashid. Dia itu Raisu Bismillah Fitri Wa Usuli. Ini ketua Bagian fikih dan usul fikih di Kuliah Syariah Wal Kanun di Fakultas Syariat dan Perundang-undangan di Jamiatil Ahkaf di Yaman. Di Universitas Al-Ahkaf yang ada di Yaman Sabiqan dulunya, artinya ya. sudah tidak lagi. Wal muhabib dan beliau juga pengisi muhabarat ya. ceramah di kuliah Syariah di fakultas uh, Syariah Wal-Qanun di Jamiat Ilmu Islamiah di Universitas. Al-Ulum al, al islamiah Bil-Urbun Di Yorganiyah Kitab ini Terbitan Darul Fat Liddi Wan Nasr Dan ini cetakan yang pertama Tahun 1438 Hijriah Atau 2017 Miladiyah Nah dan sepertinya sudah ada cetakan setelahnya cuma yang kita punya ini yang tetap. Lanjut. Sudah mulai dari halaman 5. Dan tokoh dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Ini namanya khutbatul hajjah nya. Kami dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat dan salam. Santur rasulinain salam wa alihi alihi wa ashabi. Kami wa sahbihi dan sahabatnya wa man walah dari siapa yang berwalak kepada wa ba'du sama dengan amma ba'du ada pun setelah terus fahadihi ta'liqatun nafisat wa taqyidatun muhimmat wa pada terjemahan Imam Al-Alama Al-Bari Al-Muhakkik Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Al-Shafi'i, lima belas lembaran dalam Asas Fiqih, Syekh Islam dan Imam Harumann Nasiruddin, dan Al-Bid'ah Abul Maali Abu Muhammad Abdillah al-Juayni al-Nisa'ouri al-Shafi'i taksi taksi fus taksi fus sitar an maknunatihah an maknunatihma, wa tuhaki kufahma makniahimah, bima yusahilu alal Akhzhahu, wadarsahu, wadarsahu, mesti fadhan mma'ulika al-kitabini min shurohi, min shurohin, wahawashin, wtaqliqatin, wagirha min kubul asulil ma bil suutat wal muhtasarat, muattaniyan bitamsili min Wa sunnatir rawi fi rahim. Wa samaituhu bima yuafiku maka namin imla ih ala talabati fi dersi bima hadi madari kilmi amal fin wa arba'imiatin wa sab'atin wa thalathin lil hijrah. Al imla ala syarhl mahali lil Wallahu taala asla. Wallaha taala asalu wa binabijhi alladhi lam yalhaq sha'a wa kamalihi nabiyyun atawassalu ayya taqabbalahu minni bikaramihi wa yanfa'a amin nah barakallahu fi. Kemudian um, Penulis mengatakan fahadhihi maka ini isyarat itu ya Bisa uh, Isyarat Ilal kharid kepada yang uh, Nampak Dengan ah, Hadir ya. Atau uh, Ilal zihin Pada yang ada yang di dipikir, pikiran. Tergantung Kalau dia nulis ini Lebih dulu Daripada nulis yang setelahnya Berarti isyarat kepada yang dipikirannya. Kalau dia nulis yang setelahnya itu lebih dulu, baru nulis yang ini. Berarti isyarat kepada yang sudah filkharitnya, sudah jadi. Kadang orang nulis bukan dia itu eh, sebelum jadi buku dia sudah nulis bukan dia. Atau sudah jadi buku dulu baru dia tulis bukan dia. Dua ya, lima maka ini adalah yang maksudnya buku saya ni, risalah ini adalah ta'liqat nafisat jamaah dari ta'liq ta apa itu ta'liq ta ta'liq adalah ibahul kalam ta'liq ta itu apa ibahul kalam penjelasan suatu kah itu ada kalam kemudian diperjelas Ah, penjelasan suatu kalam itu namanya apa ta'lil ada lagi nanti istilah lain namanya ta'qib apa kalau ta'qib ta'qib itu dia istidrakun alal kalam ta'qib ta'ain kofiakba ya ta'qib wa itu istidrakun alal kalam koreksi atas suatu kalam ada perkataan ah, ini enggak betul ini. yang betul mungkin begini, begini begini ini kurang tepat yang tepat begini jadi namanya ta'tib kalau ta'lif itu ilah ilah memperjelas kalam uh, diucapkan kemudian Dibuat semakin jelas Adanya, uh, buku ini Kata penulisnya Isinya adalah ta'liqat ta Penjelasan-penjelasan Yang nafisa Nafis Itu yang berharga Yang bernilai Artinya uh, Untuk mendapatkannya itu Butuh kerja Butuhnya Nyari Dan butuh pengalaman Nah itu hasil dari apa e, Kerja dan Pengalaman penulis Nah kita dika dikasih hmm. Wataqidatun muhimat Dan taqidat muhimat Taqidat jamaah dari taqid hmm, Kalau taqid lawan dari apa itlak kalau itlak itu eh, sesuatu yang sifatnya bah, masih lepas Ini. misalnya eh, tolong ambilkan saya pena pena itu apa itlak tapi kalau dia bilang Pena yang warna hitam, mereknya Pilot. Ini ya. Nah, warna merek ini namanya apa? Takyid. Lest? Kisah nah, ini pun isinya takyidan. Jadi ada kalam yang sifatnya masih mutlak oleh penulisnya nanti apa? Di takyid, dikasih batasan batasan yang tadinya apa nggak ada batasan batasan dikasih batasan yang muhimat itu pun punya nilai apa muhim penting ya artinya ada kalam itu jangan dipamisan mutlak ya itu nggak nggak seremutlah ada ada batasannya paham dan itu penting nah isinya juga seperti itu nanti Watanfilatun muawbihat juga risalah dalam buku ini isinya adalah tanzilat muawbihat. Jadi ada tanzil. Ini contoh-contoh yang memperjelas. Ia ada kalam. Kalau difaham begitu saja mungkin kurang jelas. Dengan contoh menjadi jelas. Seperti dikatakan, bil misal, ya makal dengan contoh perkataan itu akan menjadi jelas ya. jadi kurang lebih tiga ya isinya ya, ta'liqat taqidat dan tamfilat ala syarhil imam al-lamatil bari'il muhaqqi jalani din Muhammad ibn Ahmad al-mahalli asyaki'i Tiga ini dituangkan atas syarah imam al-dhama al-dhama artinya orang yang rasih, yang uh, kokoh fil ilm dalam il ilmu al-bar al, -bareh, al, -bareh al yang pandai, al-muhaqiq yang ahli, al ahli takik peneliti dalam ilmu Julukannya Jalaluddin Namanya Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Ash-Shafi'i Lahir tahun 791 Wafat tahun 864 Hijriya Limat Nilwarakati Fi usulil fiqh Syarah Al-Mahalli itu Untuk matan Al-Waraqat Fi usulil fiqh Punya siapa matannya ini? Lisay Syekh Islam Imamil Haramain. Yamatan al Waraqat itu milik Syekh Islam Imamil Haramain Nasir Sunnah wa Qami Bid'ah. Nah ini gelar mentereng pembela Sunnah, pembungkam bid'ah. Nah kamu baca aja nanti dalam sejarah hidupnya. Subhanallah kunyahnya Abil Ma'ali. Namanya Abdul Malik Ibni Syaikh Ruknuddin, putra dari Syekh Ruknuddin. Ini bapaknya uh, gelarnya Ruknuddin, kunyahnya Abi Muhammad Abdullah Al-Juaini An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Jadi ini, ini kalau ada kata Al-Juaini ya, ada Al-Juaini yang anak, ada Al-Juaini yang bapak. Al-Juyni yang anak itu Abdul Malik, Abdul Malik bin Abdullah. Al-Juyni yang bapak ini Abdullah. Masing-masing itu ulama di zamannya dan terkenal dan punya buku. Dan bukunya juga Bang oh, banyak yang bagus-bagus ya. Tayib An-Naysaburi Jadi daerahnya Imam Muslim ya. Naysaburi. Kamu kalau baca Ulama Nih Sabun juga itu Cukup Unik ya Ulama Nih Sabun itu Punya karakter-karakter yang uh, Menjadi keteladan Asyafi'in Ya artinya uh, Keduanya ini Punya mata apa Asyafi'i dalam fikir Baik yang al-mahali maupun yang Imamul Haramain. Ah, Imamul Haramain ini uh, lahir tahun 400 19 wafat tahun 478 Hijri. Dan ini. matan di syarah, syarah di ta'liq, di taqyid, di tanzil, gitu ya. Paham gambarannya? Dan ini Ah ta'aliqat taqyidat dan tanthilat ini fungsinya apa? Ah ini fungsinya. Taksyisus sitar. Fungsinya untuk menyingkap tirai. An maqnunatihim tentang hal-hal yang tersembunyi pada keduanya, pada keduanya, pada matan dan syarah. Jadi perkataan ulama itu ibarat mengandung misteri, misterik. Kenapa kalimatnya begini? <guluh> ah, sama penulis ini di, ah keluarlah rahasianya. Dan kenapa dalam matan katanya ini? Terus disyarah oleh al-mahali dengan kata ini. Ah, ini maksudnya apa? Apa yang tersimpan di dalamnya? Ha, sama bentuk sini Dikasih takliq, Dikasih takhida, Dikasih tam, hentilah. Faham. Jadi fungsinya untuk menyingkap hal-hal yang tersembunyi pada mantan dan pada syar syarah. Fungsi yang kedua adalah wathu hakti ku fahma maani untuk mewujudkan, melahirkan paham. Akan makna-makna Keduanya Makna matan kita uh, Paham Makna syarah kita apa Paham, itu tujuan yang kedua ya Yang ketiga uh, tidak, Yang kedua Kemudian caranya Gimana tak Ta'liqat, taqhidat Dan tamhidat ini Caranya gimana Bima Yusahilu alal mudaris atau ini bukan caranya uh, uh, Menyingkapnya Dan mentahkiknya ini Untuk apa? Disingkap dan ditahkik ini untuk apa? Uh, untuk memudah Memudahkan pengajar Takrirahu wa syarha Dalam Mentakrir dan mensyarah ya. Matan ini lanjut jadi pensyarah itu Atau pengajar itu ya kerjanya mentakrir dan mensyarah Mentakrir tanya Memberi suatu pernyataan ya. Dan penjelas Penjelasan Nah kalau pengajar pakai buku ini Mengajar warakat gitu ya Dia bisa apa? Mentakrir dan Mensyarah denganmu Mudah jadi targetnya untuk guru ya pengajar, wayukari buni talib dan juga bisa mendekatkan apa pelajar. Jadi targetnya bukan cuma pengajar pelajarnya juga apa terbantukan dengan buku ini, mendekatkan dia ahzahu mengambil rematan ini dan dar sahu mempelajarinya. Nah, Kamu kemudian Ta'liqat, taqidat, dan tantilat ini Ngambilnya dari mana? Nah ini Mustafidan mimma ulliqa alal kitabain ya, Saya, kata penulis Memberikan ta'liqat, taqidat, dan tantilat ini Mengambil faedahnya dari apa yang sudah ditaklik Atas dua kitab ini Artinya sebelum dia sudah ada apa? Orang yang melakukannya Atas matan warokat dan atas syarah al-mahali <tuh> Karena matan warokat itu Sudah kayak jurumnya Di mana-mana dipelajar nah, Jadi dihapalkan Bahkan ada yang buat nazamannya Kayak jurumnya sudah ada yang buat apa? Mandumahnya, ini juga sudah ada yang buat Mandumahnya, Syirul Rahim Allah itu punya syarah Mandumah warokat Jadi terkenal, syarahnya bawahnya Kemudian yang memberikan hasiah juga banyak memberikan ta'liqat juga banyak Nah Penulis ini Mengambil Ta'liqat, taqidah, dan tamzidah ini Dari yang sebelum dia ya. Atas dua kitab ini Min syuruh Baik dari syarah-syarah warakat Wahawasin hasiah-hasiahnya Wa ta'liqat dan ta'liqat Ta'liqat yang sudah ada sebelumnya Paham? Dia pilih-pilih mana yang nafisat mana yang muhimmat mana yang mu'abbihat nah itu waqul lihat juga dari sumber-sumber lain min kutubil usulin mansufat wal mukhtasarat dari buku-buku usul yang panjang lebar maupun yang ringkas ini kerja yang enggak enggak gampang ya itu waktu itu pengalaman dan dia seorang ulama gitu ya di jami'an jadi punya pengalaman latar baik. Mu'taniyan bitanfili dan juga penulis dalam memberikan penjelasan ini selalu apa? ada i'tina, ada perhatian dengan apa? memberikan contoh. Contoh dari mana? min kitabil azim, dari nas-nas alkitab yang agung maksudnya Al-Qur'an. Ya, dalam masalah ini contoh dalam Quran tuh ini gitu ya. Surat ini ayat ini dijelaskan. Wa dan juga contohnya ini bisa juga ngambil dari sunnah Ar-rauf ar-rahim maksudnya Nabi SAW alaihi wasallam ya. min anfusikum azizun alaihim anantum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim itu sifat Nabi Muhammad. Salam salam yang Allah subhanahuwataala al-Quran ya, walaupun secara nama sama dengan nama Allah Taala ya, tapi hakikat b beda kesamaan dalam nama dan sifat tidak melazimkan kesamaan dalam hakik. Ya. Jangan bingung ya masalah ini. Wasmay tuhuh dan saya namai buku ini bima yuafqu makana min imla'ihi ala talabati fid al-dars. Dengan nama yang sesuai dengan uh, pengimlaan buku ini kepada para pelajar saya Dalam pelajaran buku ini Jadi dia sudah ngajar murid-muridnya dengan cara diimla didik, Didiktikan kepada murid-muridnya uh, Hasil dari itu kemudian dia kasih judul Al-Imla Laksud bahawa ini buku sudah saya iblahkan kepada murid-murid saya waktu mengajar pelajaran ini di makhad di pondok saya. Jadi dia punya kolejlah. Ya. Namanya Madarikul Ilm. Madarikul Ilm. Am al 1040 dan 37 Hijrah tahun 1437 Hijriah. Sekarang para simbah ya wadin kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Nah, judulnya adalah Al-Imla ala Syarhil Mahalli al Marabat. Wallah taala as'alu dinasab itu mahkul bih muqaddam ya. Dan hanya Allah taala sajalah yang aku mohon. Ini ketauhidannya. Wabi Nabihi Ladi Lamyal Haksha wa Kamalihi Nabiun at Tawassulah ini yang masalahnya. Dan saya bertawassul dengan NabiNya yang tidak mencapai Sha Kamali, derajat kesempurnaannya Nabiun, Nabi yang lain. Artinya Nabi yang sangat mulia. Paham? Saya bertawassul dengan Nabi. Tawassul dengan Nabi banyak dilakukan oleh ulama-ulama khususnya dari kalangan Syafiiyah ee asy di tarikh khulafah. dia ada kalimat seperti ini juga enam tapi kalau kita kembali kepada fahmu salaf ini tidak tepat sekali tidak pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. Tapi nah, ini sedikit catatannya. Apa yang diharap dari buku ini? Ayataqabbalhu minni bikaramihi. Berharap Allah Subhanahu wa taala terima kerja saya ini dengan kebaikan dari Allah Taala. Ini yang seharusnya ya, setiap orang yang berkhidmat terhadap agama, harapannya adalah Amalan dia diterima, diterima allah. Amal. Jelas. Harapan yang kedua, wayan faadhi. Semoga Allah menjadikan apa yang saya kerjakan ini ada manfaat, manfaat buat orang lain. Amin. Amal mustajib. Selesai. Nah, itu mukadimah dari penulis Latyans dan tanyanya abah Isan. Lambang ya. Ah, gini -gini, apa lagi? Ha? Dan tanyanya. Awak hang. Ini gini ah, pusing abah Mas. Faham. <laughs> ya namanya antum namanya siapa? Aid Abdul Malik yang apa? Imamul Haramain ini. Naam. Abdul Ma'ali kunyahnya ya. Kalau bapaknya namanya Abdul Abdullah kunyahnya Abu Muhammad. Singin anak juga sama-sama dijuluki Imamul Haramain juga. Nah, Gak unik, ya uniknya. Sudah ada buku khusus biografinya. Nanti waktu kalau sempat baca. Nah, jumpa nama, ya benar. Hah? Nama, nama. Tak kemalaman ya? Tentu. Hah? Eh, ah, alhamdulillah. Bismillah. Kalaupakah Allah Taala mabadi'u ilmi asalil fikhi, kata Imam al-Haramain al-Juayni, dalam mukaddimah kitabnya al-Burhan, hakun atas segala yang mencuba untuk mengetahui sesuatu dalam ilmu, dalam ilmu pengetahuan, yang tidak dapat dipahami oleh orang Mawadi allah timinha yustamad dudali kalvanu, wabihaki wabihaki yukotihi wahdhihi in amkanat, aibaratun sedidaun ala sinaatil hadhi, wain asura falehi ayuhauli al darka bmaslakit taqasim, walgharud min dalik ayakun al iqtdamu ta'allumuhu ma'a haddin min al-ilmil al jumali bil-ilmi ladhi yuhawilul khaldu fihi. Barakallahu fi. Sekarang masuk uh, semacam apa ya? Pengantar. Lah. Ya, pengantar. Judulnya Mabaadi'u Ilmi Usulil Fiqh. Mabaadi' itu jamak dari mabda'. Ma'budah itu artinya dasar dasarnya ilmu usulik. Jadi kalau kamu ingin belajar ilmu usulik kamu harus kenal dasar-dasarnya dulu. Nah, berkata imamul haramain al Jua'ini dalam mukadimah kitabnya al Burhan. Nah, sekarang PR-nya ini yang bapa pengen anak. <laughs> Cari Namanya kitab Al-Murhan Karya Imamul al Al-Juwayni Ini yang bapak Abu Muhammad Abdullah atau yang anak Abu Al-Mu'ali Abu Malik Cari Searching Searching Beliau rahimah Allah mengatakan hakun ala kulli man yuhawil Al-kawdha fi fannin min fununin Hulun hakun ala itu maksudnya Wajib gitu ya Sudah semestinya gitu. Bagi setiap orang yang Yuhawil berupaya Al-kawd -khaw, Kawd itu tadi yang nyelam Fi fann Dalam satu Fandunnaw fan Min funulil ulum Dari anwain ulum Jadi jenis-jenis ilmu Kalau kamu ingin menyelami Satu jenis ilmu Itu sudah seharusnya lah Kamu itu Ayyuhilta bil maksudimin Mengetahui Apa yang dimaksud Dari jenis ilmu ini Ini Targetnya kemana ini ya? Maksud tujuannya kemana ilmu ini? Jadi jangan asal belajar nggak tahu mau kemana. Oh. Jangan ya. Kalau kamu pingin belajar satu jenis ilmu, tahu dulu ini arahnya kemana? Maksudnya kemana? Tahu yang pertama ya. Maksud daripada ilmu ini kemana? Yang kedua yang harus kamu ketahui adalah bilma'ad. Ma'ad jama'ah dari mada. Ma'ad artinya materi, materi-materi allah timinha yang dari materi-materi itu yustamadulah nikalfan diambil jenis ilmu ini. ini materinya apa? nah, nah kamu harus setinya materi ilmu ini. yang ketiga wabi hakikatih waddih mengenal betul hakikat dan definisi daripada apa ilmu ini lingkupnya ya mana yang masuk di dalamnya mana yang enggak masuk di dalam di dalamnya. nah in amkanat ibaratun sadidatun ala sinaatil bila memungkinkan dengan bahasa yang sadidah bahasa yang betul ya berdasarkan uh, sinaatil hadis sinaat itu maksudnya tekniknya teknik dalam Uh, pendefinisian. Ya. dalam definisi itu syaratnya apa? Dua Jami' man. Bagaimana membuat definisi yang memasukkan semua unsur yang masuk di dalamnya dan mengeluarkan semua unsur yang enggak enggak ma masuk di dalam. Itu meja, man. Jadi yang sempurna dalam definisi. Paham? Kalau ini sebenarnya bagian dari romantiknya. Ini menjelaskan apa. <tuh> nah, kalau demam ni apa? Kayak gini anti dia. Low, sedikit pak edanya. Berapa? Nah, bahagia. tadi kurang lebih berapa tu? Maksud, mawad dan hakikat setahatnya. Tiga ya. Wain asurahani dan jika sulit bagi dia yang ingin berupaya menyelami satu jenis ilmu menguasai ini an yuhaf al-falehhi ya kalau dia sulit itu maka wajib atas dia dia setidaknya ayuhawilad dar berupaya untuk ajaran ini mesti al-fah memahami dimaslakit Takasim dengan cara apa pembagian gitu ya, am? Ah. Kalau dengan definisi yang sedih itu sulit karena antum cari aja definisi yang dibuat orang india, mesti ada akhwarizat ini ah, ada oh, ya, Ada brokon? Oh definisinya kurang, definisinya begini, itu yang membuat apa? E Hidup ini tivi enggak suka yang, yang namanya sibuk dengan hadat gitu. Ya kalau sulit setidaknya berupaya memahami dengan cara takas Ya mengelompokkan ini, ya. Pembagian. Wal khulzu min dalik dan tujuan dari itu semua kenapa diharuskan seperti itu? Tujuannya adalah ayyakunal iqdamu ala taallumihi agar ketika dia iqdam maju mempelajari bidang ilmu tadi ma'al dia sudah punya apa? ham. Sudah punya bekel Minal ilmi jimali, pengetahuan secara umum Bil ilmi ladzi yhawilul khawdhi tentang ilmu yang dia berupaya untuk menyelaminya ya. mendalam. Sudah ada khalfianya kurang lebih gitu itu namanya mabadi ilmu usul dasar-dasar ilmu usul artinya jangan sampai awam tenan kosong hmm. belajar apa usul fikih mau buat apa tidak ya, tahu disuruh ustaz ibunya <laughs> nah apa materinya inju ya, haa kasih saya ikut aja nah jangannya Ya setidaknya setidaknya garis besar ya. Ibaratnya Kayak kamu mau menjelajari Suatu tempat Ya setidaknya kamu punya peta ya. Punya peta Ini luas wilayahnya sekian ya. Ada pegunungannya Ada hutannya Ada Tahu garis itu huh? Sebelum masuk ke dalam nah, Atau Dari Surabaya Mau ke diri misalnya Ya Taulah ke bibi itu di mana. Terus batas wilayah tetangga yang, yang tetangga sama Kediri bibi ini mana? Dia maksudnya ke nanti keluar gimana? Sudah ada apa? Nah, belakang baru main ke Kedirinya. Jangan enggak enggak ngerti kosongan mau main, main Kediri nanti. Di bagus. Dikira ke ternyata oh, perempuan libur. Cera nah. Karena enggak, enggak ngerti Nama ngali ya, bahaya. Ya sama satu perkara ilmu. Ya kamu harus apa? Tapi dulu lingkupnya enggak besar Agar nanti apa? Kalau sudah masuk enggak nyasar. Nanti disasarin sama penulis buku itu enggak semuanya amanan loh. Disasarin ke ilmu yang lain Ilmu yang salah Kamu hmm. bilang oh, itu Ilmu sufi Iki padahal itu bukan susfi itu Bahaya Namanya Setidaknya tahu apa eh, Mabadiknya Dasar-dasar Aminah Tapi ah, Baca satu lagi kalau wa faqaahuhu ta'ala wa mabadi'u kulli ilmin asharatun majmu'atun fi qauli ba'dihim inna mabadi'a kulli fannin asharah inna mabadi'a kulli fannin asharah al-hadd wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu istimdadu hukm syari' masailun walba'du bilba'di iktafa wa mandara aljami'ah hazza wa mandara aljami'ah hazza syarafa ini biasanya kalau kita dulu diambil ya, dasar-dasar setiap ilmu apa saja ilmu dasar-dasarnya ada sepuluh terkumpul pada perkataan sebagai mereka innama baliyakullifanin asya sesungguhnya dasar-dasar setiap jenis ilmu itu ada sepuluh Al-Hadlu satu Wal-Mawlu dua Thumma al Samarah tiga Wanisbatun empat Wafadlu lima Wal-Wadih enam Walismu tujuh Alistimda bin lapan Hukmus syarih sembilan Masailun sepuluh Sepuluh Last Walbuk Nurbilbak diktafa dan sebagiannya mencukupi sebagiannya. Artinya kalau enggak bisa sepuluhnya kamu tahu ya sebagiannya. Sebagian dari sepuluh, sepuluh cukup. Nah, Uman darul Jani dan siapa yang paham semua sepuluh mabadi tadi, hazal sharafa. Dia apa? Meraih kemuliaan. Artinya lebih bagus lagi kalau kamu ngerti sepuluh sepuluhnya. Kalau enggak ya nih sebagiannya bagiannya lah, yang samping enggak tahu sama sekali sama sekali dari sepuluh ini, nih. Nah ini yang agak panjang nanti oleh penulis dibahas satu sampai sepuluhnya, sebelum masuk ke isi buku, nih. Nanti. nanti sampai halaman dua puluh empat itu, dari halaman tujuh sampai dua puluh empat. Insyaallah nabi ya. Bar, sedikit sedikit. Alhamdulillah.